Замовивши після лосося горнятка Мокачино, я знову на цей раз надовго поринав у інтернет. Сліди його там були плутаними, а цілі блукань незрозумілими.